Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Dersën e fundit folëm rreth venës apo alkoolit. Pra është i papastër dhe nëse bëhet uthalla pastrohet apo jo? Dhe përmendëm pra fjalën ose e lezëm fjalën e autorit që tha se papastërtia nuk bëhet të pasrë për mes istihalës, për mes ndrymit të saj në një gjithë tjetër, përvesh nësë është alkal, nësë është ven, atër po, thët përvesh nësë aje bëhet uthull për në veprimet të njerimë, pra nëse njerimë e krymë procesin, atër nuk bëhet të pasrë. Pasaj thët, au të ne gjese duhnun ma i unë lemja të fërë. Dhe gjithashtë të thët, nëse një ndyrë që është e lëngshme, bëtë të papastër pa bëtë bjene të papastërtia atëra e nuk pastrohët pra si që dim ndyra është dhe loje ose është e lëngshme si që është vajë për shambull ose është e ngurt si që është gjallëpi në tjera në gjeshme me këto pra djetarët e kam përmen se ndyre e lëngshme qëvët a i ndyre që nëse hapet Pra, kapaku, i cilje në banë brana anës sësaj Atër ajo rjedh E nëse nuk rjedh, atër ajo që logaritët që është indyrë, e ngurt Pra, qëllimin për me bakin dami është që pasaj edhe Si pas mëndimë masak, dalojnë edhe dispozitat Ose disa djetarokat thonë që indyrë e lëngshmë është ta e që nuk e pengon Dëpërtimin, apo rjedhjen e papasërtiz më brenda sësaj Anaj nëse yndyra është e ngurtë, edhe bie në të papastërtia, atëherë do të largohet ajo papastërti që bie në të dhe pjesa rreth saj. Për shembull, nëse në një gjallë apo yndyrë çfarë do të thotë që është e ngurtë, tylën, çka ç'i kemi thonë më herët, bie miu edhe ngurtë. Atëherë mënyra se si më pastruq këto është që më largu, pra pa pastruar këtë rastmiun i cili ka ngordh. Pastaj yndyra që ka tin rreth ti me gry. Pra me në formë rrethore çdo që çdo që ka një pjesë që ka tin rastmiut, pra yndyra do të largohet. Dhe kështu pjesa e mbetur është e pastër dhe është halal, është e lejuar të konsumohet. Nëse yndyra është e lëngshme, atëherë sipas mendimit të njohur Të me dhehebit hambeli është që ajo nuk pastrohet kërë, nëse në të bje pa pastretia Pa arsesht a është pa pastretia nësasit pak të apot madhe Dhe pa arsesht a është ndyra nësasit vogël apo të madhe Dhe pa arsesht a ndryshohet këja ndyrë kër bje pa pastretia në të apo jo Po në gjitha rastër për desa është e lëngshma jo betet e pa pastrë Por shambull, nëse një qime e mi ju të bje një një end të madhë, në cilën ka indyr të lëngshme, qëllë është e mbushur plot për me indyr të lëngshme, atëherë, ajo për shakë së që i me të miët bëtë e papastrë. Edhe nuk lejohët me për dorë, po është e, për logarite që është e, e, e ndalume me konsumuat. Mirë po e sakta është që indyra lëngshme është një që kërsa e në ngurëtë. Për do të largohët papastrëtia, që ka, ka rënë atë edhe pjesa rëtësaj edhe pjesa mbetur pasaj është e pasër Argument për këtë dërse pjega meri salat asëm kërështë pjëtur rëth miut që bje në i ndyr edhe në gordë për atë pjesa më kalën ilkuha largajnë i miun për atët për në zërën i largajnë wa ma haule hafa truhuhu edhe pjesa që ka qenë rësti edhe ato pra hedheni merën i dhe hedheni Më këlluë së më në këmë, por se pjesën e mbedur të ndyres hajën e. Edhe ja prej asëm nuk ka ka bo këtë shtjallim. Po, kërë është ndyra e lëngshma, po kërë është e ngort e kështë më rrëtë. Po, e ka dhonë këtë përgjigje përgjido dhe i ndyre. Dërsa transmitimi që ka orë, që thotë edhe kane gjami, gjami dhe në feelkuha vë ma hawleha, vë in kane ma jan felat akrabu, pra, ka orë në versiioni i hadith-ën në këtë mënyrë që nëse është ngurt, atëherë hedhen në miun edhe pjesën tjetër të tij, kurse nëse është në e largët mos ju afroni fare. Ky transmetim i hadithut është i dobë, siç e ka shpjeguar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, allahum sheroft. Argumenti i dytë është se sa i përket ndyres, papastëria nuk depërton atë. Ësë është ndyrë e ngurt apo e largshme? Pra dallojnë prej prej ujit. Po, domthonë ui deportojnë gjyrat, por se te yndyra jo. Mirë po, kemi në rast nëse yndyra, do thotë ka depërtim thellë edhe ko është sasi të madhe, kurse vërtet po pa pas tretja. Domthonë është sasi të madhe dhe është e fuqishme po depton kursonanën tjetër yndyrën sasi të pakët edhe ndikon. Po lën gjurm te yndyra. Ata rekomosi që në rast të pasrohet kë yndyrë, pa, po kur është e lëngshme për fjalë. Desa ka diator thonë që nuk ka mundësi të pastrohet në këtë rast, pra ose se gjërat pra nuk deportojnë në yndyrë. Për shkak të arsyes se marrëm në ujë për me pastruar yndyrën, atar ai nuk të përton brenda yndyrës. Mirë po mbetet siç e dinë pra, i ndon prej yndyrës. Kurse desa diator ka thonë po është një mundësi që me pastruan kët rast, me marrë edhe mezi, me vlu pra, e, ujin Zbashko me i ndyrën dhe eri sa Të largohet pra aroma Era keqe e papastërtis Dhe shia saj Dhe se dhe eri sa të largohet veta jo Papastërtia që karon atër Këmë ndymë është i bazuar në që kemi përmen Me hara që në gjese Pra papastërtia Në islam është një trop E se le është i ndyt Dhe kur dhe që largohet Papastërtia dhe gjumë të saj Atër largohet edhe dispozita Saj pra ajo gjumë betët e pastër O kem thonë se kjo është me dini më sa. Pastaj uktorin thotë ma in khafi maudiu najasatin ghasna hatta yajzima bi zawalihi. Nëse vendi pa pastëtis fshihet, pra nuk dihet ku është, atëherë thotë duhet ta pastroj derisa të osht e bindur se ka larguar pa pastëtin. Pranëse pa pastëtija bie, bie në një vend caktuar. Mir po ti nuk e din ku ka rënë, pra ai nuk je i bindur. Vande soj, do thonë është fëshejh pëjtë i atëre kje obligim me lo <coughs> pjesën që e karo pa përstërtinë dhe i sot bindës që e ke largu pa përstërtinë Pasaj duhet të adim se <coughs> veni në cilin bje pa përstërtia është dy loje loje parë ose është veni në gusht ose është veni gjerë dhe së është veni gjerë atër këtu kim mundësi <coughs> me hullumtu edhe me shqirtu ku karo pa përstërtia dhe me, me mornë një Konkluzion që këtu ka ra dhe me pastru Pra e pastruan atë pjesë që ty Ta mërë mendja Po anon ma shumë e mendjen të ane që Në atë pjesë ka ra pa pëstretia Nga se me marta është me lo Këtë atë roben ose pjesën Matë madhë të soj këtu kemi vështërsi Pra dhe isa pra vëndi është i gjerë Mirë po nëse vëndi është i ngusht Ku ka ra pa pëstretia të reki obligim me lo Dhe dhe isa tjeshe i bindo Që është largu pa pëstretia Nese pa pasetia bie në njënën për i dy mëngëve të robës E ati nuk e din cilin për i tyren karo Mirë po e din që njënën për i tyren karo A tere kje obligin më ilo dë dy mëngët Për të sëndryshet i nuk i mundësi me qenë i bindur Që e, është largu pa pasetia Me që se në këtë mënyrë duke i lode dë dy mëngët Gjithashtu nëse e din Pro e din cilin mëngë karo Mirë po ma vën e haron A tere dhe në këtë ras e kje obligim, Mila, dy, mangët dhe të deri sa tje i bindur që është largohë për përstërtia Pe i fjallet të autorit, Allah më shroft e koptojmë që Në, në asë një rast nuk lejohet huljumtime apo shqirtimi Po me, me huljumtu ku kara për përstërtia Edhe nese egziston mundësia Kasë autorit për thot pati dhe rdojt me qenë i bindur I vendosur i bindur që e ke largohë për përstërtin Mirë po asakta është që i lejohet këse rast e me bakë këse lojt ë do të vonohtim apo me shkurtu mundsinë që me gjetë vendin ku koka papasërtia dhe me lova të mat pjesë përderisa ekziston mundësia. Ka së pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam i ka thonë personit i cili dyshon në namozin ti, po e tij, pa përshum ndrekote kështu më rad, thot felletu harra sawab. Le ta shkurtoj mundsinë se e cila është e saktë me liotim me Alehi, pasaj le të vazhdoj namazën e le të ablesojnë bi atë që e ka zgjedhë si përfundim. Po pasaj që e ka shqyrtu, për shambull, ka ornë përfundim që kjo është 3-4-3, atër le të ablesojnë namazën si pas asoj që ka ornë përfundim. Prandaj, nëse për këtë loj shqyrtimi kam hapsin, atër le jo hëtë për shambull me shqyrtu se në cilën për këtyre dy mangëve ka ra e papastërtia edhe me lë. Vetëm janë në frytë. Për shembull, nëse ti ke kaluar një pap, një papastërtia, ajo ka qenë në anën tonë djathë. Edhe e ed, ka prek, por në mangën tonë. Edhe tin se të, edhin që edhin që edhin që edhin të ka prek në mangën tonë mirë, por nuk e din se në frytë dy mangëve të ka prek atë djathësat më të mirë. Por këtu ajo që do të thonë më anë anon më shumë, paqë po jam armanja njerit ose Ka prejkë në manën e djast, a e ka qenë anën e djast Atër në këtë rast, pra kje obligin me loa vetëm Anën e, ose manën e djast, jo të majten Mirë po nëse nuk i mundësi, nuk i hafësir Por me bakë si lojë shyrtimi, atër do të milo të dy manët Pra ndaj, pra nga se vetëm këtë njërë Qërsa ma lartë të je i bindu që është largu pa pasërtia Pra kërso më në me thonë që Gjendja e njeri o të në raport me pa pasërtin N Ose gjendjet janë katra. E para është kur ti ti i bindur që papastëria papastëria ka rënë në dy vende. Po kjo është shumë e qartë që e kjo obligon me llohat të dy vende. Edhe e dyta, kur e i bindu që ka rënë vetëm në një pikë të dy vendeve, atëherë e kjo obligon me llo vetëm në një pikë aty në dy vende. Edhe kjo është e qartë. E treta është kur ty ta merr mendja më shumë që papastëria ka rënë në një pikë në dy vendeve pastaj sipas mendimit masak që thashë ju themini e kjo obligim me vetëm, një, vetëm adven, e lë vetëm jo vetëm at vend ku tyta mbarmënë çka rropa pas së ti. Edhe katërta është kur e, dy mundësit janë të barabarta te ti. Po jep 50 me 50, nuk e din në cilën prej dy vendeve ka rroha, atëherë kjo obligim i lë të dy vendet derisa so, ti jesh i bindur që nëse këtë mir po je i bindur si të e largu pa pastertia. Dorso sipas me thebet gjendja 3 dhe 4 janë të njëjta, po në, në dy raste kjo obligim i lë dy vendet. Pasaj autori vazhdanë thotë, më jatë horu bau lu gulamin, lem jatë këllit taame bi nadhihi. Urina, foshnës që është në gjinisë ma shkullore, o po gulam, dhe që nuk ka fillu me hangërushim, pas trohet duke hedh ujmë pita. Pra me këtë, me këtë fjali autori, spari, kur po thëtë urina, po e përë ashtonë një ashtitje në madhe. Edhe gjithashtu kur po thëtë gulam, Pra forshnë që është e gjinis mashkullore për pra ashton forshnë e cila është e gjinis femërore për vajsën edha gjithashtu kur po thot lëmia kulitam që nuk ka filluar me hëngër ushim pra qëllimi është që ende ushiet me çumsin e nonës ende nuk e ka si ushim të tij pra bukën e këto me radhë pi ushimeve që që i hojnë edhe triturit çka është për qëllim ndhe që u përmend në kët në këtë fjalë të autorit pra me për me hedh ujë mbi to por qëllimi është që do të vendi ku ka rruar urina me hedh ujë derisa so e përshinket atë vendin pa e fërkuar ose pa e shtrydhur rrobën në këtë rast vetëm me hedh ujë vetëm rroba bëhet e pastër argument për këtë është hadithi i Aishës radijallahu anha ose Um Muksit radijallahu anha Um Muksit bi Muhsan i cili u tregon fot anan nabi sallallahu alaihi ve sellem utiye utiye bi gulabin fabala ala thobihi thonë det për jasëm ja sallon një, salë, një djallë i vogël pra një foshnë djalë edh ai urinoi mbi rrobën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fa daa bi ma in fa'atbaahu bawlahu wa lam yaghsilhu hadith-ja thon ka thon me sindi ujë edhe hedhi ujë mbi urinën e tij dhe nuk e pastroi pa qëllimi është nuk e ka forkuos nuk e ka shtyr vetëm ka hedh ujë hadithe transmetohet te buhariu dhe muslimi nëse ti kosh pyet cila është turcia që me bodallim mes e dialin kët rast edhe vajzës. Fakt që nuk ka filluar me hëngur ushim, që tek këm mjafton vetëm e hedh ujë kurse te vajza duhet, gjithëshysh me la me forkuese me, forku, me shtryth. Përgjith janë ndaj kësaj është urtësia është që suneti pejgarsumkar me kët dispozit. Ella ja, mjafton suneti pejgarsum se si urtësi. Po këto çto do të muslimanit i pranoi ligjet e dispozitave të Allahut subhaneh ve teala. Përgjëdarësive, për ajshër si për radiallana është pytë, si është qështja me gruan, që i ka artë cikli menstrual, që duhet me bë kaza e gjërimin, kurse nuk duhet me bë kaza namazin. Pse këtë dalim. Ajshër radiallana ka thonë, këne ju si i bunadhali, i ka le ahedi rresul, salallahu isëm, fe nuk me rubi kalla isëm, fe nuk me rubi kalla isëm, fe nuk me rubi kalla isëm, fe nuk me rubi kalla isëm, fe nuk me rubi kalla isëm, Ellor noga shum që më e bëq kaza xherimin edhe nuk kurrësh më bën na, kaza namazën. Kaç? Don këto ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është ligj i Allahut. Edhe pse ndonjësa një i tani un mundu, pra kanë kërku, edhe un mundu kanë holumtur rreth urtësis në këtë dallim. Ndërsa ka thon urtësia është ngase kjo është bërë për mia lecsu njerëzve, pa po muslimanëve që janë mosrritur, bë jav lecsu çështjen e, e pastrimit të urinës. Ka se zakonisht, pra ka qenë zakon të njerë që djemët që kanë qenë foshtën e mi i bartë ma shumë. Pa ju kanë gëzu ma shumë djemëve se sa vajzave. Edhe i kanë bartë ma shumë dohët me, me vete, me vete. Pra i kanë doshtë ma shumë se sa vajzat. Edhe si që djetë urinë a djallit delë prej një prej vrime shumë në kusht. Pra foshtën që si djallit edhe kur delë dhe hëna i shpër Pandaj për arsye se njerëzit kanë bord më shumë djemse se sa vajzat, edhe çorina ti është prëndau më shumë në rroba kur ka rrah, atëherë kanë thonë se këtu ka vështirësi në pastrimën që s'arçi bien rroba më marra më pastrua më e lart. Prandaj është është or ky letcim, pa çovë ato me hidh ujë dhe rroba me llogaritë të pastër. Gjithashtu kanë thonë që ushimi i djalën në këtë rast është çumshë si që dimë qumështë i nërënës, edhe është ushimi lehtë. Për këtë arësio, kur fillan me hangër ushimi, pra tjetër, ajo është lagarit e ushimi rënë, dhe pat tjetër do të mu pastru urina e, e ndjallit. Mirë po thotë, pra këta djetërnë ka thonë që ndjallit e ka atë forë, dhe në fëqin që me e zbutë që të ushimin e lehtë, pra qumështë në më shumë se së vajzë ogarësinë atë banon kvarq këtë. Allahu te mëmirë. Aiçi kuptohet për fjalët e diëtorëve të Muhammed ibn Hambeliçë, arsyeja për këtë është arsyeja e adhurimit vetë. Po ose çështja e thonë emrin ta'bud, është çështja e adhurimit. Kështu na ka thonë Allahu, kështu ka thonë Beiranson edhe me kaç mjaftojnë. Pra ata kanë bërë dallim mes këtyre dy, pemë sorinë e dialet atë vajzës edhe kjo na mjafton ne. Pastaj për kësaj e kuptojnë se fo ja shitja e madhe e këtij e foshnës si që është djalë pra është njëjtë sikurse e të tjerëve. Pa patjetër duhet më elaçur sa më lart. Dhe gjithashtu urina e vajzës, po edhe urina e djalit që nuk kanë filluar me hangërëshim është njëjtë sikurse vërtetë që kanë filluar me hangërëshim është njëjtë sikurse urina e të tjerëve, pa patjetër duhet më elaç. Pastaj autori thotë "wa yu'fa fi ghayri ma'in wa mat'umin an yasiri demin min najisin." Jaku i papastur, çonë sasi të pakta tolerohet mirë po jo në gjëra të lëngshme apo në ushqime. Po këto autori po po trem po po pamanto, unë sa çështja e para, po thotë jo faust për qëllim që është çështja është më e lehtë ose tolerohet, edhe nuk lëvaritet, po është nuk është obligim e pastruar gjak. Nderson sasi të pakta Përveç raste kur bien në lëndje, pa po ngjora të lëngshme, çish është ujë apo çomoshte apo ëh për shembull ai lëngu i xhelës apo ushime të tjera, buka të tjera kështu më radhë. Në raste ëh pra në gjëra të tjera përveç këtyre dy llojeve tolerohet gjaku i papastër, nëse është në sasi të pakta. Çish është rasti, pra nëse bien në rroba apo në trop apo në shtrat apo në vendin ku ulemi apo në tokë kështu me radhë. Derisa sa i përket gjërat e lëngshme apo ushimet, atër nuk tolerohet edhe edhe nëse është sasi e pakët. Kjo është më thebi. Ëhm vëli mirë, por saktë është edhe në të ushimet apo të gjërat e lëngshme tolerohet një gjokun nëse është sasi të pakët përderisa nuk është ndryshuar për ai ushimi, ai ushim ose ai lëng njëneve vetive apo atributeve ti nuk është ndryshuar për shkak të këtij gjoku. Përderisa nuk është ndryshuar, atëherë do thotë është njëjtë se përse tjera nuk ka dallim. Pastaj diator kanë mos pajtime, vallëm shërovt se cili është kriteri që e dallon se kuor është gjaku i pakta, kuor është gjaku i shomtu, pra kuor është gjaku që, që ka sasinë më pak apo sasinë më të madhe. Kanë don dy mendime, secilat po i kemi përmendur maharat dhe kemi përmendur se cilës është mendimi më i saktë. Tu aktori po thotë gjaku i cili është i papastër Me këto fjalë autorit po na bën media që kemi gjak të pastër. Edhe ky gjak nuk janë në këtë dispozitë që u përmend më lart. Dhe kjo na bëhet e qartë edhe e dukshme nëse ne pra përmendim Allahu r.h. llojet e gjakut. Po llojet e gjakut janë 3. E para është gjaku që nuk tolerohet as në asnjë rreth, pra para se është është gjak i pak në sasi të pak apo sasi të shumë. E që është gjaku që del për i dy vrimave, pra për i organi genital dhe anusit. Po është të gjaku e tyre kashre që është haram, është e ndalume me hangërmishën e tyre, po që kanë gjak që rjedhë, që është për shamëllë gjaku i miut, apo i gomarit e kështë mëral. Edhe gjaku i, ngurthi, ngurthi, i softines, po pra ngërsires që, që është ngërsire një kafshe që nuk lejohet të konsumohet përveq se me there shëriatike. Lojë i dytë i gjakët është gjakët që tolerohët sësia pak të ti E që është gjakët i njeriut Apo gjakët i gjdo ngërsire Që ngërsire asaj pa është e papastr Mirë po këtu bëtë preja shtim gjakët i shahidit Po gjakët i shahidit që është në që karonet robat edhe trupin e ti Po është të misku Po për qële me miskun është myshku Po është një, është një lëndë që ka aromë të mirë, të ranë, që nëzirët prej drerit moshkull. Po që nëzirët për një gjandrë, për një loj drerit. Edhe dëmëhonë, ata e nëzirën duke qenë ai gjallë. Po e godasin e barkën e drerit, pastaj e lidhen me një për edhe ka një metodë që e nëzirën prej, prej mbrana drerit andaj e misku djoku që është aty edhe ajo ena që e mban pra atë miskun çaj si gjondër çështë këto këto bën përjashtim pra është e pastër. Po pa, ashtu këtu përsai përjashtohet edhe gjaku që mbetet në kafshën e cila cila si ka dalë shpirti me thërrje sheriatike. Po gjaku që mbetet në kafshën e cila si ka dalë shpirti pasi që është therrur me thërrje sheriatike. Kjo është i pastër. Këto gjaku mundi të është i pastër. Po si kam bind kafre, jo si ka dalë gjatë thjeris. Edhe lloji tret, i zokut ose zoku i pastër. Ky ka pastaj disa lloje. Smare është gjaku i peshkut ose i pezhiva, për qjesi. Gase ngursira e peshkut është e pastër, po na e kem lejuar të konsumojmë peshun nëse edhe nëse ngordh. Për këtë arsye, origjina pse është për haram ngursira është për shkak se gjaoku mbetet brenda saj. Nëse anëse gjaoku del vetë përmes thirrjes, atëherë ajo bëhet halal. Po para se më ngurdhësht fjala, nëse është thirr, gjaoku del jashtë, atëherë ajo bëhet halal. Kjo është arsyeja pse ngursira është bërë haram. Se gjaoku ka mbet brenda. E pra, nëse ajo, domthon ngursira peshkut nuk është bërë ha halal me honger, atëherë dha gjaoku i tij është i pastër. Lloji i dytë është gjaoku e atyre kriesave që dohon gjakut ylë nuk rrjedh. Sësi janë insekte të ndryshme, pa mushkonjat ë, çu rërmanshje po to tartar të biçit e ndryshëm. Pastaj mizat e kështu me radhë. Dhe sa gjakut yyre bien në rroba, pra rroba bëhet ë njolloset me gjakun e tyre, atëherë është i pa pastë, nuk i kjo obligim të pastruat gjok. Mundu me argumentum për këtë, fraqë ngorsira e këtyre insektave pa është me ose e pasur me argumentin ose hadithën e pejgamberit saum që ka thonë idha waqaad dhubaabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu li thumma liyanzahu liyanzahu fa inna fi ahad janaahihi daa wa fil aakhiri shifa thonë se miza bir në një në pije ose ushqim e dikujt di për ju atë sot le ta zhytat pastaj le ta le ta larkon Asa të njerën kratë saj është smunja Kërës e në të të të në shkerime Dhe për i kësaj E kuptojna që Ka mësi që kur ne e zhytëm mizën atë Ajo me ngordhë Vëdhë mos kur Ajo pia që e pia më është në zetë Apo është i ndyrë e kështë mëral Po është gjellë me i ndyrë e kështë mëral Pandaj pa Si kur të kishënë në ngursira E këtyre insekteve e papostër, atëri është bojë papostër dha ju pië ose ai ushqim që po e hajm. Sidomos nëse ana në celën karaj, në celën është ajo pië po ushqimi është i vogël, e vogël. Po sasia e, e asoj pië është gjithashtu e pak. Prandaj për ksoj e kuptojna që gjoku i tyn është i papostër. 2:30 është gjoku që mbetet në kafshën cilë është therur, që është therrr, qysh sa më lart pra me therrje shariatike. Pas therrjes së saj gjoku që mbetet aty është i pasur, pasi çu është, është gjaku që mbetet në vena të saj apo në zemër, apo nxpënet, apo mëlçi, e kështu me radhë. Po kjo gjak është i pasur, pavarësisht asht në sasi të mëdha apo të vogël, po sasi të shumtë apo të pak. E katërt ë, lloji katërt është gjaku i shahidit, që është në, që është në trupin e tij apo në rrobat e tij. Po kjo është me, do han me challim po e them trupin e tij, rrobat e tij, shkon me shpiku më poshtë, ngase di sa dia ta hojnë se ka lënë te teatri ose biet teatri është i pa postë. Gjogu i shahidit është i postër. Përqandar se jo pejgamberi ose arsye proktorse pejgamberi sallallahu alajhi, nuk ka urdhnuar se shahidat pastrohen për gjakut që ju ka dolë tyra pra gjat vdekjes, gjat vrasjes. Nuk ka nuk ka urdhnuar që mu la pra gjinazia tyne dhe rrobat e tyne se si duket që sigurt e keshëni papastër thotë për jashtë me kështu që të lahet këj gjaku ose të largohet këj gjaku pëthyre. Mir bóqtohni meselë shumë më rëndësi. Gjaku i shahidit a është i pastër, para syse është gjaku i shahidit? Edhe kjo është mendimi që përkrohen gjumhurin diatarëve, apo është i pastër para syse është gjaku i njerëjut? Pasipas mendimin gjumhurit, nëse ky gjak largohet për i shahidët, ndohet për i Ataroshti pa pastër. Po, ku do të që bië në rroba ose në tokë ose në rroba di kujtë ataroshti pa pastër. Sipas mendimit dytë është i pastër, nga sa gjak i njeriu. Dhe mendimi që gjaku i njerit është i pastër përderisa nuk del prej dy vrimave, pra prej organeve gjinitare dhe prej vrimës anale, pra është i pastër, është mendim shumë i fortë. Dallë për këto ka argumente të forta. Pyetja është që çështjet në parim janë të pastër. Ta por në rrezin para mja të pastër, derisa janë argumente që drejtojn çaj ato janë të pa papastër. Na nuk dimë do një argument që një gjak Adepse, kone, për pejgamberin thonë se ka urrë në me, pastru ndonjë gjak, përveç gjakut të misionerëve. Është pse do të hanë kënde person njerëz që ëh, do këto gjak në rastet shumë të tan, pytyra, çoft, do të hanë se janë plagos, janë vrarë ose ose jua ka dal gjak pi hundës, apo kur kanë bëhu gjahme, e kështu me radhë. Sekurt si ke shehë ndjako i papastor pejgamber sa me ke sharu këtë çështje. Gase është një gjë që nevoja kërkon që njerëzit me dita është i papastor apo jo, gase mbi të pastaj bazohen ndërtojn adhurimet. Pa pranohet namazi apo jo kështu më radh. Argumenti i dytë është se musliman pikos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetut janë konë tabien kështu më radh, dysh tregon Hasan al-Basriu për sahabët kështu më radh, vazhdimisht janë fal edhe me, me plagët e tyre që i kanë morë gjatë bëtejave. Edhe ka rrjedh për ty në gjaki shumët. Por gjaki shumët që, do më ha nuk është një qështje që tolerodhën e të si pas mendimit gjithve. Ka gjak sasit madhe. Si, si pas mendimit gjak, e, të gjithve kjo nuk tolerodhën nga sërësasit madhe. Mirë po nuk është transmitu për pegamerës om që i ka urunu sahabët me e lakët gjakë. Edhe gjithashtu nuk është transmitu që sahabët ju në rrujtë shumë për i këti gjaku. Pa në kuptimin që ju në kanë bërë për pjekje gjithë mund që mi pastru ose mi hjeqë robat e tyre në cilën ka ra kjo gjak nëse kanë kan gjetë robat tjera e kështu më radhë. Nuk është trasë me tukja. Jo. Dhe këtu nuk mund të thua që sahabet kan qenë dvo, kanë qenë njështë njështë më dvarfrit. Edhe ka mësi që dikush për i tyre ka pasë vetëm qatë që atë robë, nuk ka pasë robë tjetër. Ja, si do mësë do mëthone për beteja, kërë kanë, kanë dalë jashtë vend e tyre, dhe nuk kanë, nuk kanë pasë roba tjera. Do, ne, kanë benë në robët që i kanë marë me veti, pra që i kanë pasë në dveshëra dvesh, me veti. Shtoj që e thotë, me imboj të roba, ka që një lojtë do mësë dëshmërije, edhëpse ka pasë në gjakë tu. Kjo nuk thua, të për ashtu e se, si kur të kishin kështu, Aser nevena ishte për e ditur që sahabët kurdo që do të do të ju vënë të mosia do të shpejtonin që do të më pastruken gjakun pi rrobave apo do thotë kurdo që mbrënin në vendin e tyre, apo kum në vend banimin e tyre, më hiq këto rroba, më vesh rroba të reja këtu më radh, kjo do thonë nuk është përcjell për, për sahabëve. Pra nuk është përcjell që kurdo që kanë kanë gjetur ujë i kanë lënë këto rroba mirpo një uniforma të rroba që sho transmetu po pityle apo kur janë kthyrën vendbanime të tjera do thonë i kanë hequr dhe i kanë për shkak se kanë llogaritë të pa pastër dhe kanë ndërmu rroba të reja këtu më radh argumenti i tretë është se pjesë e njeriuve janë të pastërto për këtë arsye nëse heqet ose amputohet një pjesë e një trupi njerëzor për shkakun e dorë ajo është e pastër edhe pse ajo do të han bord sasit të molle gjakut von borjaka komo siç që më barto më pas me bon veten në brenda asaj sasi të madhe gjakut. Dhe, dhe përderisa, do thon, pjesa e njeriu çelorit të pjesë përpërsë strukturës strukturës trupit i është e pastër, por këtra koma ose dora kështu me rad, atër gjaku i cili largohet ose del për njeriu, të cilë më një herë për trihet, do në zavanson, të në zëvendëson gjaku i tetë është më parsorët llogaritë që është i pastër. Argumente i katërtor se xhenaza po, e njeriu është e pastër. Ashtu sikurse gorsira e peshkut është e pastër. Po më alerto për mënyrën arsyja pse ë gjaku i peshkut llogaritë që është i pastër, është për shkak se gorsira aty është e pastër. Atëra njëjtë thotë edhe për njeriu, përderisa xhenaza e njeriu, për iso, njëriut, pro, trupi i njeriu kur vdes, është i pastër edhe gjaquti është i pastër nëse dikush mund të më thonë kjo analogji për ballat ose balla faqohet me analogji tjetër që e ku ndërthon. E çonse ajo që del për njerëut, urina, jashtitja madhe, më e madhe këto më radhë është e papastër, prandaj edhe edhe, edhe gjakut do të llogaritet i këtij që është i papastër, so për shkak se ajo del prej tij. Përgjithë ndaj kësaj është se ka dallim të madh mes urinës, edhe jashtitjes, edhe gjakut. Por është se urina dhe jashtitja e madhe po është ndjes, është papastërti, është natyrësi. Do të thonë ka aromë shumë trond të keqe. Që njerimi natyrshmëria e tij nuk e dëshiron dhe largohet prej saj, so, e urren, pra nuk e pëlqen. Kurse vetë këta, do të thonë, nuk bojnë, nuk e bojnë analogji gjakun me jashtitjen e njeriu. Por arsyesa se për gjakun thonë që vogl, urines, ose, e, në sorsasisë të vogël tolerohet, por dallim prej jashtitjes, pra urinës ose nevojës trash. Pra, edhe nësë është sa si e pak, nuk e tolerojnë. Por këtërës nuk mundu me ba pra analogjime mes gjakët edhe këtyre jashtjitjeve të njëri. <coughs> Gjëdhe ashtu ndësë në e thotë, a mundu që gjakën përgjithsi me ba analogjime gjakën e menstruacionëve. Që gjakën e menstruacionës është i papastrë, edhe, edhe pjesë e të tërë është e papastrë. Ka se, ta qërëgjemi përëmanë më harët, për nësë om ka urnu që <coughs> Gruaja, dohem me pastru rroben e saj prej gjakut me sërsonën e së qarotë. Po çu që keni përmend, pra svari me me me gryj, pastaj me fërkumë gjithatë lart, pastaj me hedh ujë me ta e kështu me radhë. E pastaj më fal. Edhe për këto ko përgjigje. Edhe përgjigja është se pasturë <coughs> dy lloje gjak ka dallim. Gjakën e gjakut me sërsonesh në gjak që Allah subhanahu taala ka vendosur ose ka krijuar donë në natyrën e gruas. Po Allah këto i ka kriju gratë. Çemë po me dal pe këtyn e gjakit me strukturën. Për, për këtë arsye pengason ka thonë inna hada şey un katabahu Allahu ala banati bena, adem. Kjo është një gjë që Allah ka e ka shkrua. Pra që me ndohë të të ademi, të po, më ndodhte bija e Ademit te gratë. Po pengason gojë që se kjo është një gjë e shkruar me shkrim. Të kaderit univerzal Por kështu e ka caktua Allahu Që kjo gjak me dole, do thot Dersa, për i grave Ndërsa për gjakën e isti hadhas Për gjakën e isti hadhas Për gjakën e isti hadhas është gjak i venës Ka bo dali mështi gjakën e dhe Gjakën e së racionë Dalimi dytë është se Qërështam edhe për jashtjide një dytë Edhe gjakën e së racionës gjak i trash Do thot që ka erë të qelëbër Do thonë erë të ranë dhe hund çe nuk e pëlqen njeriu edhe për këtë arsye, do thonë ai më shumë i punjon urinës edhe nevojës trosh. Prandaj nuk mundum pra me nuk është saktë analogjia, po me ban algjë me me gjaku që vrimave, gjakun që del prej dy vrimave, me gjakun që del prej pjesëve të tjera të trupit. Po siç është gjaku i menstruacioneve apo i lahonis apo do thonë gjaku i istihadhas e kështu me. Prandaj, ata djetarë që e kanë këtë mëndim që gjaku i njeriut është i pasër përveç në rase që i përmanu malard dhe hëndë mëndimit i nështë i fort nga se tekstet edhe analogia dhe hëtë tregojnë për këta dhe përkrojnë këtë mëndim Kërsa ata djetarë që thonë që gjaku i njeriut është i pa pasër mirë po pra sësia pak të ti tolerohet po shumë që ka, kanë gjiku për këto dy gjëra e para ës kanë gjyku që është gjoko i papastur, i njëriut. E dhe ty të është që nësërnë sasit pak, tolerohet. Por këto dy gjykime ose përfundime do të mesiel argument. Por këmë, ata kërkohet për i tyne që mesiel argument. Por këto dy gjykime ose dispozita kanë nevoj për argument. Mi pëhua dhe mi vërëtetun. Për andaj, spare atyre ju thuhet, spare vërëtetone, që gjoko është i papastur, me argument. Me argument. Edhe pas ta i vërtetone, që sasija e pak të ti tolerohet. Pra as një orën për këtyrë nuk ka argumente që është ka tha më lartë. Pa, që është thamë, në esens në parim, pa pas të të tia, edhe nësë është e pak nuk tolerohet. Edhe në nësë është e pak nuk tolerohet. Mirë pa ata djetarës, si le të kanë vendime që gjaku njëri është i postër, të shtipastër, ata të honë kanë kërkohet pëjtyrë dhe se kanë nevoj me silbë të një argumentë, e që është me të regu që ajo është i pasër edhe e përmahem pra argumentet janë të shumë ta pra që të reguajnë se gjaku i njëri të është i pasër prapë nëse dikur së thotë Fatime Raldiolan në pas basbe, beteje se beder të ose gjatë beteje vërte të hudit gjatë beteje se hudit ja ka la se ja ka pastru pe i gamere sa osom gjakon pe i ftyrës pra edhin që për në asom është plagost në beteje në hudit në ftyrën e ti edhe përdej sa aja ka lo, edhe përdej sa aja ka lo, dhe më hënë kjo të regon që gjokë është i pa pasër. Edhe për këto, dhe thotë që e ka, për këtë arsvetim ose këtë argumentim, është kund, e, shehu ju kërë pëgjishët në, në dy mënyra. A para thotë është që kjo thjeshtë është veprim për i fatimës, rradi olandë, edhe veprimi nuk të regon që është, obligu, obligi, po që është obligative me pasru gjokën. Po veprimi n E dhëtë është, ka mundësi, po këja ditë, ka mundësi në të tërbetohë që të jeshtë Fatima ka doshtë mja pastru, pro mja lërgu gjakën pe i ftyrës pe i gamerit, sa dhe son. Ka se njëri unë nuk ka qefë, nuk, nuk ka dëshirë që me pasë gjakë mësyrën të jedhën e sonë shësa si të paktë, pa nëjë përdej sa eksisten, që kjo mundësi e intërbetimit hadithet, atër edhe argumentimet të bje poshtë atë rëzohetë. Pas ai autori vazhdon thot min hayawanen tahir, nëse ky gjak del prej një koshë që është e pastër. Pra koshët ndahen në dy lloje, të pa pastër t'atë të papastërtë i përmano plot pra, të papastërtat më lart janë ë logaritë të gjitha koshët që janë halal. K lejuhemi konsumuesi që janë koshë shtëpiake apo koajt për shembull, apo kaproj gazellat, lepo lepo të kështu me radhë. E lloi dy Provojë kozë të postarta janë kofshët të cilat qersa në kanjë që rrjedhin. <clears throat> po ato janë të pastërta gjatë jetës së tyre, edhe pas vdekjes së tyre, po pas pasi që të ngurdhen. Edhe përma në më lart që gjaku i këtij lloji është i pastër. Kurse të past pas ata janë ato kofshi që janë haram ndaluar me të konsumojnë, ta hanë mishin e tyre. Përvec mocës. Për mocën bën për jashtëm për sa edhe sipas mëdhëmbët edhe gjithë ato koshtelat janë mbasia ty nësë so, mbasia mbasia e trupit të ty nësë e mocës ose më pak më e vogël se sa e mocës Algumand për këto ka sjell hadithën e Bukatadës radhiyallahu anhu i cili thotë ja kanë sjell një enë me ujë për me marrëmdes edhe pastaj ka ardhur aty afër një mocë edhe ajo ja ka ofruar ujin që ajo më pi. Pastaj ka thonë Piga meresullallahu se më ka thon për mosën inna haysat binajis inha min at tawafin alekum wat tawafat mosha nuk është nuk ka rëndësi të papastër për arsye se ajo do të jeton me juve pra qëllimi është se sillet edhe jeton me juve pandaj ta dietar ka thon gjithë kaq janë e, trupi i tyre ose masija e tyre është sa më të sa më pak janë të pastërta edhe nëse nuk johahet mishi Edhe pavarësisht asaj këtu kofsh që jetojnë me neve ose që sillen me neve për rreth nesh, qysh ka von hadith apo jo. Edhe pavarësisht asaj, pra, jetojnë me neve në shtëpi apo jo, përderisa janë në madhsinë e moces, edhe më pak ato llogaritën e pastër. Mir po. Kuptimi drejt për drejt i hadithit, apo kuptimi i dukshëm i hadithit është se ëh, janë këllë. Mosa është llogaritë e pastër, por shkak se është vështirë më ruajt prej saj përdesaj ajo, ajo jeton me neve po pra, në shtëpinë ton po pra, sillet hin në shpër pastaj del vazhdimisht çush ka cin po pra, këtu në herë ja, ose në disa vende po pra, shkon katunët ende ekziston kjo njëherë domon se macat hin në shpër del pastaj pën për ujit që është aty ose hanë kështu me radhë dhe del pra vështësia që më urrit për imacës e ka bërë që ajo mos muloharit e papastër, nga sa sikur ti lloharite e papastat e ke shkarktu vështësitë të mëdha e njerëzve që po mi laënt ose mi pastrua kështu më radh sikur sa ç'është rasti më çan. Prandaj, sipasoj e kuptoina që shkaku apo arsyeja e kësaj dispozite që moca muloharite e papastën është nga sa ajo do thotë vërtitet apo sillet edhe jeton mes e njerëzve, po çësha e shpjegum drejt tash. Edhe për disa është kështu, atë ka vështirësi të më urujt prej saj. Edhe do të thotë që ajo mos më pinë në anët tona këtu më radh. Prandaj dietarët kanë në thellëndim disa dietarë që ë çdo kafshë që është vështirë më urujt prej saj, po sigurisht e moca që është, do të thon, do të thonë vërtet do të sasilet edhe jeton me neve atë rregull të pastër. Prandaj disa dietar kanë në thellëndim pojo pra edhe nëse është madësia sa sa e saj më e madhe se sa mosës, llogaritë që është e pastër, siç është rasti me mushkën apo gomarin, pa i këngëri të pastërta, duke u bazuar këtë që e tha më lart, edhe sheh edhe këy është mendimi më i sakt i diatarëve që kanë përmendën këtë meselë. Pastaj autori vazhdon me çështjet e tjera, thot one athri istijmarin bi mahallih edhe tolerohet ngjunt estejmërit prakër në pasrëm me për në vëjës të më dhë, në vëndë në këndel në vëjë më dhë. Për në se kanë bëjë në dhjumë, jakhtë të më radha tërë tolerohët kërë, prakëto, inshë Allah, dhëtë flasëmë në dhërësë në arshëmë Allah dhe më bërë. Allahu alëm, Allahu ma salli wa salli më alë nëbina Muhammadu alë alihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih